أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويزرون أزواجا وسية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمتلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مقصد ده سورة بقرام بيان ده تلور و مسلو ده اولا مسلہ اثبات ده توحید دوائم مسلہ اثبات ده رسالت درائم جهاد في سبيل الله و تلورام مسلہ انفاق في سبيل اللہ سورة پر تلور و تقسيم ده اولا برخاص ال آياتون و پاقی اولا مسلہ یعنی اثبات ده بیاں شوه په دریو بابونو کې دویمه برخه یو يو څلور یو نه یو څلور شپږه بیا پوري دا و پاره کې دویمه مسأله اسبات رسالت بیان شوه او غنها اعتراضات د غی جوابونه وشول کوم اعتراضات چې په رسالت د پیغمبر علی السلام باندې وردیدل او اخره کې نفي د شرک فعلی بیان کړه نفی د شرک فعلی وکړه آیت نمبر 303 په نورستا ته توحید مضمونم کامل شی پاوله برخه کې ردو د شرک اعتقادي او پدویمه برخه کې ردو د شرک فعلي درېمه برخه یو څلواویانه 253 200 پورې دا پدې کې درېمه مسله جهاد فی سبیل الله بیانې گی ترورمه برخه 200 250 تر اخیره پورې دا او پاږې کې ترورمه مسله انفاق فی سبیل الله بیانې گی درېمه برخه شروع دا پدې کې د جهاد معنا بیان شو اول کې د جهاد څلور مراتب بیان شو یو د ج... مرتبه یو مرتبه ته لیکي چې جهاد مع النفس دریم مرتبه ته جهاد مع شیطان دریم مرتبه ته جهاد مع کفار والمنافقین او څلورای مرتبه ته جهاد مع ارباب ظلم والمبتدعين ويل کېږي د دې څلورو مراتبو کل ديارلس اقسام بیان شو وضاحت پغې شوې دي د جهاد د ري منازل د لري په اړه دي پہتدی منزل درمیانی منزل او آخری منزل په ابتدایي منزل کې دری خبری ضروری دي یو تهذیب الاخلاق د مجاهد تربیت دویم سیاست مدنی د ملک اصلاح او دریم د کور اصلاح او تدبیري منزل په درمیاني منزل کې هغه هغه اصول بیانی گی چې یو مجاهد د پاره د jihad په میدان کې داغي مراتب او پکار دي او په آخرې منزل کې د جهاد چې کله ختم شيفتتح یا شکست و شي د صورت کې چ کول په کار دی د غې اصول بیانیږي په اولو صورتتونو کې د صورت فتح نه د صورت اامه پورې په دی کې ابتدی منزل بیانیږي په کې د مجاد تربیت کېږي په دی ټولو سرتونو کې د ملک اصلاح قوانین بیانیږي او د کور د اصلاح قوانین بیاږي او صورت ې او توبه کې د درانی منزل بیان کېږي د میدان د جهات اوسلو او قاعدید په کې بیایانږي چې جنګ کېږي نو په کوم اواصو باې بایددو شي او آخری منزل کې د جهات نه وروستهفتتح یا شکست په صورت کې څ کول په کار دي د هغې بیا وروسته د صورتې محمد نه وروسته چې کوم صورتونه دي هغې کې دهغې بیان کېږي په دی سرې به کاره کې د افضی منزل پاره یو څ خبرې کېږي په اول کې یو سلوواوي نمبر آیت کې د مجاد تر بیات د پاره ل فتونونه بیان کړو چې پهغې کې 50 فتونونه د آاکده سره دي او 50 فونه د عمل سره دي چې پااکده کې یو مسلمان یو مومن دغه 50 فتونونه رالی پخه کیده اومن رالي نو د دنه بوزدیلی شي دی بیا د الله نه بغیر د دا د دا ډار به چان نه کږ نه به د اسبابو نه دار کېږي چې الله توپونه دی ور سره ټکونهدي ور سره جاونه دی ور سره نه به د اسبابو نه ډار او صرف ډار به دیی الله نه کېږي او پونه د عمل سره دغې تعلق دی چې دغ پ فرتونمان دی یو مومن عمل وکې نو د دپه به جهاد ااسه شي سی ې خت مشي. بیا د ملک د اصلاح لپاره چلور قوانینه شروع کړ اول قانون آیت نمبر یو اته بیا نه ها بیا کې چې القصاص من الظالم چې د ظالم نه بدله واخلی دویم قانون آیت نمبر 27 اته یو اته دعو اتیا, آتیا کې بیان شو پدری وایته نو کې تقسیم الاموال بالقانون الشرعي چې مالونه تقسیم کوي په قانون د شریعت باندې کوم میراث چې شریعت دقیق وزا کړی دی دا غی قانون مدریه مطابق ماونه تقسیم کو چار چار خپل برخه ورسیږي او هر څو خپل برخه من خوشالی او د بل سره ظلم او زیاتې کی د خپل حق دپاره یا د بل حق خورو دپاره یا خپل حق په ظلم باندې واخري د چانه او یا د بل حق د چانه په ظلم باندې واخلی بل دریم قانون بیان شو په آیت نمبر یوسلو دریات یان تر آیت نمبر یوسلو وات یا پورې جو حب مسالم لارتباط النفس دروجي دروجي کوميراウト د پاره د تړلو د نفس دروجو دروجو دا دا دا دا یو ملک چاغه مسلمان ملکي مسلمان پر کیوسی کی اوغی کی شریعت حاکمی نو پاری کی هغه مسلمانان ته په کا دی چې دروجي اهتمام او حکومت لم پکار دی چې به خلک وای دروجي ونيسي دروجي ترغیب ور کی توصيه کی او ځکه چې روې سره به د مسامانانو ننفسونه د سرکش نه کنټرول ووي سرکشې طرف ته به نځې نه وای ل او د سره سره حکومت له دی کار دي چې په نورولارو سره چې دوی سره کومیلارې وي د روي ترغب به اووامو دپاره وچلږ چې خلک د روو په احیتمانې پوه شي روجي شروع کې د دوی ته به فید دنیاوي آخروي بیا آیت نمبر بیا آیت نمبر یو سلو اتا ته یا کی څلورم قانون د ملک د اصلاح لپاره انهیو ان, ان ال ارتشا بندول د رشوت په ملک او آیت نمبر یو سلو نی کی داوا و د برخه وقاتل فی سبیل الله وجنګګي په لار د الله کی درې آداب اوسر بیان کړه چې د الله په لار کې وجنګي ها کسانو سو وجنګي جتا صورت جنگ کی او زه ته مکوهم بيد شوبهاتو جوابونه بیان کړم اوله شوبه داوا چې دا دین خدا امن ده د کېد جنگ جگړه خبر د کېد جنگ جگړه خبره الله ولی کړی حکومت ولی کړی دا غي جواب وکړو فتنه اشد من القتل بله شوبه راغ چې بجومات کې کو منغو موږ جنگ وکړو نو کو دا غي جواب وکړو چې په بجومات کې په تا باندې جنگ مصالحت شي نو بیا خپل دفاع وکا خو ته شروع وکم بلش به غره آیت نمبر دری نو وکې چې دا جنگ به تر څو پوری jihad به تر څو پوری نو الله پوری چې د کفارو غلبنه ماته شي وي زور نه ختم شي وي دې ختم شي وي تر هغه پورې به jihad کوی آیت نمبر 23 نو وکوا چې پاشورول هورم په میاشتو د ایزت کې څوک نو هغه کې جواب وکړو د جمعې د اونتياریک م خپل دفاع شروع تاسو م آیت نمبر 259 کې ترغیب انفاق ته چې و لګوي آیت نمبر 259 نه وی نه داهج بیان شروع کو د لپاره د ترغیب د جهاد او آیت نمبر 208 کې ترغیب ورکو حاجیانو ته د جهاد چې مومن او مومنان او ځانته مؤمن وي مسلمان وي د پټول اسلام کین نه تو د اسلام ټول اصول او قوانین او عبادت اومنه دانه چيني نیم نیم نم نم نمانی آیت نمبر 209 کې زجرو تخفیف دنیاوی او منکرین ته هغه منکرین چې توحید منکرین دي د رسالت منکرین دی د جهاد منکرین دي زکات درې مضمون بدلتا په دې معنی خبري روانه دي او آیت نمبر 22 12 کې تزهید من, تا من دنیا تزهید ولیکي ګي بیرغبتی ته شوق ختمولو ته من دنیا د دنیا نه د دنیا نه شوق ختمي الله چې دنیا سره ورملګوي دنیا ته ځان مه مایر کوي دنیا سره شوق م ساتي خپل ضرورتونه پوره کوي خپل د ضرورتونو مطابق ژوند تیری کوي الله خیدر کړي خو خره خیدر اور کړي خوا غنده خا خکور کې وسیغه لیکن شوک او سرمکه و چې دنیا د مقصد ده دنیا د پر او اخرت دی رکړې ده مطلب خلکو په دنیا کې مال سره مینهی مالی مقصدی چې تش مالو غټي داغه داغه اصل ینه ټول ژوند میشن دای چې زرب بسمال ول وګټه مو مالدار شمه د باز خلکو میشن دای چې مشهور شمه د باز خلکو میشن دای په دنیا کې چې خلک میزتو کې یو مرتبه لور رسیدم مختلف مشنونه بیا شیطان خلک شیطان خلکو د پاره هغه کی پیدا کوي او پاګبان خلک بیا رواني نو علاوه چې دنیا کې دنیا خپل مقصد مگرځوا دنیا خپل مشن مگرځوا مشن د آخرت وغرځوا مقصد د آخرت وغرځوا او پلی دنیا د ژوند باندې آخرت وغټه آیت نمبر دو رس کې نوکتا و د مشروعیت د کتال او آیت نمبر 214 رس کې تشجیه مومنانو ته چې په بدین با باندې تکلیف تیر نه کوي مصیبت تیر نه کوي نو کتا زو دا ګومان کوي چې موږ جنات شو دا ګومان غلط ته آیت نمبر 255 اتلس قوانين شروع کړ د ما فورې سبق ویلیں آیت نمبر 22 22 ویخه پورې ترديزي پورې اتلس قوانین د کور د اصلاح لپاره تدبير منزل د لپاره بيانيږي اول قانون آیت نمبر 22 پینځل سمکو چې د کور مشر په خپل کور ولاو من مصرف کوي چې د کورو په کور کې به خځې بچي بي مور پلار به یې زاړوي یا ک ځاړه نېم خو به ټول مور پلار غټلې وس پلار ناشتي بچي بي وته غټي نو مور پلار به کور کې ورونه ویندبی او بچی بې خزې نه په دو باندې به مال مصرفي یا کو ورونه و د پاتې پر پا ورونه به مصرفي ک خورونه و د پاتې خورونه باندې به مصرفي تر زکه د مال بدید پر مصرفي چې دوی چاته لاس ونیسی سوالګر نه شي زکه سوال یو غلط صفات ده چې په انسان کې راشي او بل دید پر مال مصرفي چې دو دوی تربیه سي وشي او دوی صحیح تعلیم د دین او د دنیا دواړو د دنیا تعلیم د لپاره چې کسب بیا او د دین تعلیم د لپاره چې آخرت خوشي دویم قانون آیت نمبر 24 وښه پاڑسم چې حکم الکتال چې د کور مشر به جهاد له تیاری هميشه به جهاد له نو موږ یو سړی او اوغه هر وخت دی له تیاری چې زبده خپل ایمان د خپل دی د خپل دین دفاع کوم نو هغه سړی خپل عزت دفاع ول نه کوي آګه سړی و د خپل مال دفاع ولې نکوي بیا به د ځور واکې نه چې دنه مال غصب کی بیا به د سې څوک نه چې د حقمانه خپل کی دي دی. ځکه دا به خپل حق غستل خپل حق غستل مانی پويږي دفاع خپل کوي چې څوک بہتسترږي نشي ورجی کوله نو دویم صفت ده حکم القتال چې د کور مشر ب مجاهدی یعنی جهاد لا به تیاري او جهاد ولیکي خپل دفاع کول او عدالت خدمت کول او بل دریم قانون یت تمبر دولس کې بیان شو چې کور مشرب به د ډیرېفاده دپاره لګ نقصان کوي ځکه کور کې به د بچ ښه به وونه خونددي نو واللو له به ګټه را وړي نوقصان خو نه را نو الله چې کور مشرب کور کورله ګټه نو وړي نو ل نقصان ب ک کېږ خیر د لږ نقصاندي وکي او خپ کور والاتهې ګټه را وړي او په دی کې بیاې وکړو د اشور الحرم لغ چلور میاشتو د ایزته چې پاره کې سوال شو چې موږ ته کو جنگ کو کو کو الله وی ک په دې میاشتو کې پتا سو جنگ مصالحت شې نه غي عيني jihad لې شارکوله هغه فرضي jihad یا عيني jihad هغه چې کله کافر پتا باندې حمله وکي په مسلمان باندې نبي دغه ملک یا دغه کلی په خلکو باندې ټولو باندې jihad فرصکيږي ښه ټولو باندې jihad فرصکي jihad بکی با بالغ ټوک چې بالغږي د کافر نه دفاع خپله دفا کوي نولاوي که چېر ته تاسو خپله دفاوه نه کوي تاسو من نهجنګ ممسط خپل دفاع و نه کوي دد به نقصان ډیری او د به فاده ډیر که جهادد وقعي او نقصان به لږي لاه د و خیار سړی کار دا چې چ هغه ډیره ف د نقصان کوي بل قانون منمون تر و د آیت نمبر یو سلو نو نه چې د کور مشر به د لې فا دپه ډیر نقصان نه کوي د هوکم د شرابو او د جوواه شراب او جواری کی شراب او جواری کی फायदा لګا ده هغه لګه फायदा ظاهرا फायदा ده خو په باطن کې هغه फायदा نه نقصان ده خو په ظاهر مانسړی د خارج د फायदा خوندن والی سره ور معنی لګرم را گرم شي بس نور फायदा خو نه خو داس دسړی دسخ کاری چې دا دګه زما फायदा ده نو علاوه وی फायदा لګا دا استاد خیال مطابق خو نقصان ډیر دی بیا پاکی کت کې نقصان ډیر ده په ظاہر یې نقصان ډیر ده له لهازه دا کور مشر دوه خیار سړي کار بدای چاغه بد لګي فائدې پر ډیر نقصان نکوي جګه دي کې نقصان ډیر ده موږ ته دا قانون روته چې لګي فائدې پر ډیر نقصان نکوي آیت نمبر 206 کې پنزم قانون اصلاح الیتامه دیتي منانو اصلاح کوي 22 کې شپغم قانون نه نه انکاهل مشترکات د مشرکان سره بخپل ولای دوستی نکوي آیت نمبر 222 کې ووم قانون نه انفال ممنوعا د ګندګي دو نزانوساتې 223 کې اتم قانون مقصد الجماع 2425 کې نه هم قانون تعظیم لله چې د علاد نمونه بیزتی مکووي د علاد نمونه قدر او کین بیزایا قسمونه مخره 228 کې حکم اله لسم قانون 2228 کې یو قانون حکم و طلاق در طول تفصیل وضاحت شوید او دو سوا دری درشکی دو سوا دری قانون حکم و رضاع در ماشوم تا دو شده ورکول حکم قانون او دا غیتی کم اصول دی احکام دی اغال لا بیان کړه آیت تنبر دو سوا سلور درشکی دیار لسم قانون دا قورد اصلاده پار حکم العیده ته لی متوفا انها زوجه ها دا غیتی خضی دا عید چ داغه میډمډشي یعنی کونډه د وسو پینځه درسم کې څوارلسم قانون حکم الخطبه کونډلې د نکاح پیغام ورکاو حکم چې نکاح چې کونډلې بد نکاح پیغام څنګه ورکې ان په عدت کې باندې ورکې اخकारा اشارتا په عدت کې دنا ورکوي چې کله د کونډه عدت تیر شي ترور مېشتله سورې نه کبه اخकारा مرکور معنی کین الله به و کور او آیت نمبر 255 درس کې پیندلسم قانون بیان شو حکم طلاق غیر مدخول به ها د هغه خزی طلاق حکم بیان کړو احکام بیان کړو چې هغه نکاح خوشو ودا خو رضختي نه شوي یعنی مېرسوځه شوي نه اوسپوره او هغه خزه طلاق شي نو دا دو دوه صورتونه بیان یو چې مہر مقرري او دویم صورت چې مہر نه مکرر نو علاوه ک مہر نه وی مقرر نو بیا به جامه جوړ به وير کې صفایده به وير کې توفی موفی به ویر کې خپل واسه مطابق کمالداري هغه د خپل واسه مطابق یو تصویر کې او غریب د خپل واسه مطابق تصویر کې احسان دی وسره و کې او دیم سور چمهاري مکرری دリカ په وخت کې نو بیا به نیمه هر دقیقې حق ده نو کا غنی ما هر د ته معاف کوی نو ام جایز ده او که سړی پورا ویر کې ام جایز ده خو الله سړی له بیاخره کې توصيه کوي چې ګوره ته سړی نری مدن توب تقاضا دا د سړي توپ تقاضا دار چته ډيري وير کا خزو خو بیا هم ځکه په خزو کې کنجوسي او بخيلي وي تر یو هدف پورې پاک سره خزو کې لیکن سړي چې هغه بیا هم خې گزاره کوي په سړو بیا کم بخیلاني نو الله وي د سړي توپ نه خدا دا چې ته پورا مال وير کې خزي لا بلکې د پورانه د زیات اوسه کې کی, کی زیات وير خکار د احسان دی احسان خلکو سره وکي او, آو خزو ما سو غیدا مظلومی مال نه لري اغم کلری ما یا ایتنه بچی خوري یا ایتنه میړه خوري یا ایتنه ورونه خوري حق ورنکی د میړه وبر حق متحق نه اون شي کوند شي د بچو طرف نه متحق نه اون شي ک د بچی میراثی دغه د بچی په میراث کې د مور برخښته او نو اغم وتونر سیګی کلا کلا او د پلا په میراث کې اکثره محروم شي نو علاوه وير ک ډیر وير ک چدی په کار هو شي احسان وسره وکا ولا تنسوا الفضل بينكم دغه فضیلت اسلامی چمیړو خزل الله یو رشتہ مکرر کړي دا دمیړو خزمینس کی او بیا میډل یو درجه ور کړی دا بیا دا خو پی دا مسلمان رشتہ بیل دا او غو انسان تو رشتہ بیل دا, دا الله وی دغه رشته م دا سړي تو رشته دا اسلامی رشته دا م ور کوج دا تاسو بمینس کی الله وی بیا شپارسم قانون پرون سواب کې بیان شو حکم والصلاه یا المحافظه على الصلوات حفاظت د خپل منځونو چې د فقه په احکامو کې لګیاي حقوق الیبات ادا کئ د سینې چې موږ نه پاتشي یا ستاره دا شوبه راشي چې را کمز می وکړو و می کړو کومې نکړو ځا خير ده د خلکو حق نه خورما بازی خلکو ګډائی کنه دا شوبه ورسري چې د خلکو حق نه خورما حرام نخورمه. نو کهزه مونونه کوم الامې بخي دا شیان به ځې یو پنجه کېګیر کړی دمونز په یو حالت کې نهاف کېږي پروون سب کې پقی من وظه حافظ حاف زالت سولااتې نګبانی وک حفاظت وکې د خپلو منځو وس سوالاتې وته او نګبانی وکه حفاظت وک کوې دمونځ منځې نو دی نه من پرون ظات کړی او چې د مرات مراد 15 وخت منځونونه دي ځکه پ وړه وو معې اکال د او او د منفسیو نو د ټولو دا دا خلاصه داره وي چې بس 15ه وختهمونځ ځکه کته 15 وخته منځ وکې اوستا به هر مونځ منزنی شي که سهحار من وککوو د مثال خبره دسهحر د غرمې او د مازګر منې وکو او د غرمیمون د منزنی شو ماخان دور پسې وکو د مازګر مون منزنی شو وطن د او پرې وکړو دخام د منزنی شو او که سهار د بیا او پرې وکو د بل ورځې د وط مو شو په دی مرا چې ټول منځونه وکقعه چې هرمون د منزنی منز شي او ټول منځونه حفاظت کوه د سهار منځ تاکید زکه کوي چې سهار ټایم کې اکثرا په وړي کې د خلکو خوب نه پوره کیږي شپه لندي او نن سبا خنه وخت پوره خلق عادت شي وي دی ویخي چې یو شی کوي چې خپل شي غي فزول وختونه کې فزول وختونه تیري هلاک حدیث کرازي پیغمبر اسلام وي وایي چې ماسپوتن د منځ نه بعد اسبه سويخ پاتګدل ګنا ده چې څوړي اسبه سويخ پاتګيږي تلور شي نو کې تڅلورو وجهاتو د پاره ویخ پاتې کول جایز دي د مفخوتن موزه نورسته یو چې علمی کاری علمی کار مطلب درس او تدریسی د پاره سره ویخ پاتې کړي شي مطالعه کوي د پاره ویخ پاتې کړي شي دویم چې میلماني د میلمانو قدر حق په قربا باندې ځکه قبل حدیث کولای شي د میلمانو چې د میلمانو حق ده په تا باندې د میلمانو حق د پاره کته غوسره ویخ پاتې شي یو ګنټنی خپل خو بو روسته کې نو خیر د جایز ده دا که کيو ديني مشورې سلاوي مطلب یو جرګونتي خلک ناشتي او تر نا وخت په ډغه مسله ورسيږي په اړي کې مثال خبر دی یو د چا سولې کېږي جو جاړې کېږي یا بل یو خدای نیک او د خیر قاری او هغه د پاره ته ویخ پات شي جرګ مرګه یا مشوره کې ویخ پات شنو خیر ده او څلورم چې یو سړی څلورم یو حاږي څوشه باندې چه وې ده کودا کتلور وجوهات چدي د دې کې دا, دا درې ما بیان کړم نو دې لپاره ویخطا د ګریشي کني ما ختنه نه باد بیا ویخطا د نارواديخه ګونا ده نو سحر مستاقب ځکه کوي چې د سحر منځه وډی کې شپیلن دی او د خلکو عادتونه خراب شي وي دي نو وخت په پوری ویخي نو سحر مستن کزاش اکثرا او پوځي مې کې سحر یخني نکمبري نچا د برستن د چارجنې کې د ځکشي او په خوبوباندی یکه وبو ګرمي وي نو په کی هغه خيخني کې ژوند کېږي چې ګرمي بسترې د جیکشو لارشو د سوکي منځو کې نو په دې ورځ مې سهار تاکید سهار منځ تاکید الله کوي د وستانه مراد سهار منځ چې سهار منځو کا د ګرمي منځ تاکید ولي کوي د ګرمي منځ تاکید زکه کوي چې ګرمي ډوړې سړې خورلې نو ډوړې دوځ نه اکثر ګرمي کار کړې مزدوري نو بوج ور باندې هغه ډوړې خوب ورغلې ودغه ټایم کې وړو غواړي چې بس لکې نه دا کار اکثره خلک ډیر کم خلک یعنی نن سبا به زه یو ډیر خلک بيروزګار دي خو عموما اکثره خلک کار روزګار کوي او تنه چې مصروف وي ډوړې خړلې خډېره نو بیا خو ور باندې غالیبي خوب, بان غالی خوب کوي یا دغه ټایم کې خپل مزدوري کوي کانداری کوي نو خو انغه تنه پاتې شي مستنې پاتې شونه ځکه د غرمې تاکید ډیر کوي د مازیګر تاکید په دی وجه کوي چې د مازیګر ټایم کې وسړې دکانداران دفتر دفتر والا کارون والا زرزرزان را غونډي چې بس نور ټوټیږي او کور کوله نور زو نو په دغه وخت یې رسختای کې دی وی یا کور رواني نو په دغه وخت کې دی وی چېر بس مازیګر مونږ کومه داري بس داري اوسې کومه او اوس داري کوم نو په دې دی په دې دی کې بس ته موږ پاتشي او قضا شي تنه او بنن سبا ورځو کې لندې ورځم دي او د ماخا مون زکا پاتشي چې ډېر اکثر په لار کور د چرآزي او د مخام ټیم خولګي او د نسړي چې کله کور ته راځي اکثره نو ماخا مونستني پات شي او د ماښتن مونزه ماښتن مونز کوم د ګرمي غونتي صاحبي ډوړي خلک مخکې نه اوخري او یا ناشتي ګپ شپه لګي وي چرته ماښتن مونز به وکم لګروس ته به وکم نو بس په ګپ شب کې ګرم راشي نو پدې کې لاس یو لستو دولسته خبره ورسیږي نو بس به دغه ټیم کې او د سترډونی کې پخنه کې چیرې اوس او داس کوم اکثره ود شي انده سور پسې او بیا چې ډوډۍ خوړلې نو خوب باندې غالب شو د شي نو پنځه وخت ومنځونو تاکید الله کج دا پنځه وخت د سې وختونو دی چې شیطان خامخا کوشش کوي چې انسان د مزنه ایثار کړي پنن سبق کمن په مزمنه ډېر خبرې کړي او کوم مون په کوم کور کې چې مزنه کوي غوړه کور کې برکت نه وي ها کوم کور کې چې یو بل ماځوي هغه کور کې نه وي او کوم کور کې چې ټول منځ نو هغه کور خوشاله سکونی په کور کې غبره سکون چي ده په سکون چي ده تورګه یو کس دی سکون چي ده په مال کې نه ده سکون چي ده په مال کې نه ده چې ډېره مالداري ده چې ډره مالداری وي م سړی به سکون کې اکثره خلک مالدارې خلډیې پیسې لري لیکن بیایم سکون ک نهوي په وړي ک به یخ ایسی استې نه سکونه ووي او په جمعمی کې به ګرم ایسی تستې یا بخواارله خو سکون به نه نو سکون په ماللو دولت کې نه دی سکون په دنیاوي شوورتونو کې او برتبو کې نه دی سکون الله ب ذیکل لله القلوب ان دقلوب خبردار اطمینان رد د ملاوی کی په کتاب د علامه په ذکر د علامه نمونه مزه ذکر ده قرانم یو ذکر ده او نور عبادتم دی ذکر ده یو قسم نو کو کور کو چمونز کیږي دا د خلقو ذهنونو آرامي سکوني او کوم کور کو چموز نه کیږي نو شیطان هغه سره لوبي کوي نو غصم ورتي پنا خبره باندې او نور غلط خوينه په پیدا کیږي به هي طرف تزی. طرف ته زی نورونه په خپل میں سکوراني بلار او ځامن په خپل میںس کې سره ورانی بلار ځو سن لګيږي بلار سن لګيږي دارنګ د خزو په خپل میںس کې ورانی د انګور سن انګور خواخ سن لګيږي خپل میںس کې سره ورانی ان خپل میںس کې ورانی ځکه هر څوک بس مونږ نه نو ځه نه کونی نه نو غزه چې په ځه نه نو بس بیا په نه خبر غوسم ورتي په نه خبر مانی او جګړه لا بیا ناشتي نو مونس په concord کې چې کیږي هغه کور کې اطمیناني سکونی امني حکومت کور کې مزنکي دي دغه کور کې ډېر بدحالې برکات دغه کور نه لا اوچت کې تر دې ته په دې موږ صحا کول شو دا مخکې ایتونه ده آسان ایتونه دي دمه تفصیل پکې نشته زه کومې دې منسکې خبره وکړا کې ولا قانون بیانې الله آیت نمبر 240 ختم کې الوصیه للازواج چې او سره ده غمري نخپل خځې د پاره د وصیتو کې یو سړی د غمري نخپل خځې د پاره د وصیتو کې والذین مخته تفصيلكم ولایتنا وره والذین يتوفون حوا کسن چمري منکم استاسونه ویزرونه ازواجا او پریګ د خځې ان دې پویږي مثال خبر یو سړی دغه دوه خځې کړي درې کړي نو اکثر هغه نوري خځې سړې کې د خلکو څخه خنې بچو مسره خنې او د ورونو مسره اکثر خنې نو مور بلاره مسره خنې نو هغه کشر خزه یا غنوي خوري چې کړي نو هغه اکثر ا سره بیا اکثر یو قسم ظلم کیږي اکثر کورونو کې د کارونو کیږي کی یا یو خزه کړي مثال خبره خدای سره کور کې چانه لګيږي خدای د پاره د د میړه وصیت کوي زمادي زمادي خزه نمادا خزه د یو کال پوره زم ما کور کیوسیږي دغه جاما جوړه ورکوي والذینا اوا کسن یو توفاونا چمری منکم ستاسون او يزرونا ازواجن او پریګدي بيبيانه بي خزه وصيته لا ازواجهم وصيتو کی د پاره د خپل خزو متاعن د جامي جوړي د فائدې ورکولو اله الحوله تر یو کال پوره غير اخراج بې د وستلو نه د دې د چې یو کار پوره کزما خزه د میړ په کور کې زما په کور کې اوسيږي مخ په ورونو ته بچو ته دا وصیت دی او کې زما د خزه کور نه وباسینا ته دې شي د بچو د ویمه مورې درې مورې او نو دا وباسینا میړ وبوت وصیتو کې کبه هغه نه بعد او زی پلار کاږي مثال خبره یا د کی چاسره خپل خو خه باندې نو په دې شي خیر ده خدا دا و... د وصیت ولیو کې دا مستحب ده خدا فرض نه ده واجب ندې مستحب ده کې وسړې ان یو کور کې دغه یو حالت وي زمونږ پښتونو کې اکثرا و باسي نه د کور نه څو کونډه خو په کور کې وسو سیږي زلم او دغه دغه سی مېدون ته هم پکاره د چ وسیه تو کې چې پويږي چرې کز نه ما نو کې دې شي د خځ سره مزل مشي زیاتې وشي او یا بعضه قومونه د سمشتہ لکه پنجابیان وانجابيان والے یا نور د کومو نه ولیاو خو به ډیر ظلم کوي او باسي ما در پدرکې بیا ډیر ظلمونه وسر کوي نو کیسه کم کیسه کومو نه په دنیا کې بعضی قانونو په داغه ریواجو نه منګله معلومي بعضو به زمونږ معلوم معلومه ټول احکام کلي چې بلې کډیر احکام زمونږ سره سمون خوړي لکه زمونږ په معاشره کې باغشه نه ای هغه ظلم زیاته بنې نور شکل کې زمونږه زیاته وي او بعضی قانوني کې به نور قرآن ټول د پاره نو په دیو ځمانه دا د یو حکم ده د خیر خواهي حکم دي د خزې د پاره کوم خلک چې وایي چې اسلام کې د خزو حقوق نشته صحیح اسلام خپل خزلو تسبدي دي پورونه خزو د خزو, خزو حکم اوریدل تومره الله سره لوې چې ګوره احسان و وسروکا ظلم وسروونکې تر دې پورې الله وی ک ظلم دې وسرو کړو د کومه خیاتونه تیر شو چې ولا سی کو نه زیرانه ل تعته دو او م پرګ د سره و دا هځې دپار د نوقصان ورکو د دپاره چې زیاته سره وکئ و یف الظالې فقط ظلم مننفسسهو چا چې دا کارو کوو ځان سرې زل وکړو تر دی پې چله زجر ویررکو چې وله ت تخیضو الله حووه چې د یتونوور په ټوک دا یوکیسم الله زجر ورکو ختار غون تی ویررکو یاره غون ې ویر که چې دا یتونونه ټوکون د چا دپره د و د پااره د ښځو په حک کله دا هو کوموکو شړو دپاره. سرړو ته چګوره زل منونه کو سره په پهې ی وګوره دا قانون به ډیر یو معاملوې قانون دکاري حال دا قرآن یو قانونه معمور نه لیکن الله تر دیها پورې ښ لا یو قسم په سړو باې ح ک خیرره کهته پوه چې تا ښ سره له وشي زیاته وشي پهیت ورته وکه ځکه دا د ښ سره یو هم در دی دا، او د ښ سره یو خیرخوا خیر خوا دهښه مضلو واللذین يتوفون اوا کسان چې مریمن کوم ستا سونه و یا زرونه ازواجنه او پریګدی خزه وصیت ل ازواجهم وصیت دیو کې د پاره د خپل خزو متاع بالمارو متاع ان الالحوله د وصیت دیو کې د جامع جوړې د فائده ور کولو الالحوله تر یو کال پورې غیر اخراجنه به د وستلونه چوبا سېبنه من غ ویلو مخکې د نسخه پایتونو کې د تفسیر په اصول کې معرفت د نسخ په باب کې عنوان کې التم داوود خبره کړې و دا خبر او بیا په سورې بقره کې کلا چې آیت نمبر یو سلو شپګم کیمنګه درې پینځم اعتراض دغه بیان کولو چې په پیغمبر اسلام باندې پینځم اعتراض شوه چې د نسخ خیاله موږ ځکه تانمنو دا څنګه دین دی چې نن یو حکم دی او صاحب بل حکم دی هغه ځکه موږ دا خبره کړې و چې د متقدمینو علماو متقدمین علما ها علماء او تولکیگی چغه د اسلام په شروع 250 کالو کې پیدا شوه دي هند اسلام په اولو د 250 صدې کې چې کوم علما پیدا شوه دي هغه متقدمین علما ویل کیږي او داغې نه باڅ کوم علما دي هغه متأخرین علما ویل کیږي نو د متقدمین علما او په نس باندې 15و آیاتونه د جهات په آیاتونو باندې منسوخ شوی دی یعني هغه وی پتقدمین علماء چې د جهاد د آیاتونو پراته سره پنځسوه آیاتونه د قران منسوخ شوی په دې عمل نشتا دا د ري پنيز د پنځسوه آیاتونه منسوخ خوا. لیکن و لکن متاخرین علماء او لکه امام سویتی رحمت الله له امام رازی رحمت الله له او نور علماء دا هغه کول داند چې وېو آیت کده نسخه نه بد شي او معمول بها و شي یعنی د عمل وړ و ګرځول شي دا خړه ده زکه وې د په حکم کې اصل شی حکم ده د قران د قران پايتون کې اصل شی حکم ده نسخه غیر خلاف کار ده نسخه چې راځي نو نسخه د یوې مطلب اصل نوي غیر اصل کار ده نو کو یو آیت د نسخه نه یو عالم بچکوي شي او هغه د عمل وړ ګرځوي شینی اغه آیت لا دغس یو تفسیر کوي یا آیت لا دغس یو توجیه کوي چې پاته هغه توجیه سره اصول مات نشي د دین او هغه آیت د عمل وړ مو ګرځيږي داخه کار دي علما وی کدا دغس یو کار نو امام سویتی رحمت الله له ولګې دو او په دغه سو آیتونو کې چلور سوه اتیا آیتونه هغه معمول بهاو ګرځول ینه هغه آیتونه د څه توجیه وکړه د څه تفسیر او توکو توجيهات او توکړل چې هغه د قیامت پر معمول بها وګرځول د نسخ نه بچ کړه په متبدا آیتونه منسوخ نه دي په دې وسم عمل شتا شل آیتونه چې پاته شو نو په دې شلو کې بیا د امام سویتینا 200 کال ب ورسته یو بل عالم الله پیدا کو په هندستان کې امام شاولی ولرحمت الله له اغه فلرشل او ایتونو کی د 15 لسو نور او یو مناسب توجیه وکړه او هغه معمول بها و ګرځول یعنی د عمل وړ و ګرځول او د نسخ نه بچ کړه 15 ایتونه پاتې نو بیا د امام شاه اولا الله رحمت الله علیه نورستا تقریبا یو نیم دو 200 کال نورستا یا څه کم 200 کال نورستا یو بل عالم الله پیدا کو امام حسین اللہ رحمت الله له چې د شیخ القرآن استاد دی شیخ القران دو استادان دی شیخ القران محمد طاهر دو استادان دی بشهور. و شهور یو مولانا عبید الله سیندی چې په مکه کې هغه اوسیدو به نامخ کې سکو قوم مسلمان شه او دوبانه فارغه او د شیخ الهند شاگردو او په مکه کې اوسیدو نو شیخ القران عملته په مکه کې د درس علم کړي او دوه استاد یو مولانا حسین علی چه دا د میاوالی کې اوسیدو دا مسل کې نسلن دی داګه د دا میوالي ولا د نیازیان دي پختانی دي نسلن خوچلته پوخا لړ دي د طبي او جبې د پنجاب شوه دا. دا نسلن غالبا پختون دي نو شهو القران دا غسرم قران ویل او دا زمون ترس چ کوم دی دا دا ترس دی طرز د مولانا حسین علی او دا, دا چا شاگرد دي دی د دیوبند مشهور عالم مولانا رشید احمد غنگوہی دا شاگرد دي زمون سند دي خان زمون د استادانو سندونو لیداوه د بور بو سره پدې موندنه ځان پویوي نو د بند مشهور عالم مولانا رشید احمد غنگوہی جنجوہی متوي او غنگوہی متوي نو هغه چې د هغه شاګرد ده د مولانا حسین علی مولانا حسین علی استاز د شخو القرآن ده او شخو القرآن استاد زموږ د استاز ده او زموږ استاد ما او استاد ده استاد استاز مستاذ نه دا زموږ د یو قسم سنت ده نو هغه پینځه یا تونټی پات شو د مولانا حسین علی رحمت الله علی ځې زموندو استاز دا استاد استاز تاس کیږي هغه دا معمول به هاو ګرځول او پاره کې یو آیت داده دا مخکې چې کوم آیت تیر شو لګو غوړې آیت نمبر 2 سلور درس والذین يتوفون منکم اوا کسان چې ای ضرروونه واجه نه او پرېږدي خپلی ښې ی رب بس نه بیا انف انتظار دی وکې پ خپلو سره ار بهته اشورین و ااشه چلور میاشتې اولس ورځې دایت چکره نازل شو و په آیت سره سره آیت منسوخ شو د زمون د ن چ کومسبق دی آیت د چ کو دوه چلوخته د ایما ب مې یر هم پخل کې دا لیکلی دي او امام کرتوبم دا لیکلی دي چې څوک و چې دایت منسوو شوي د خبر غ ته د ځکه دا یو کال خو کله یدت وونه وره نس خدسې راضی چې الله اول یو کم کړی بیا خپله هغه مخکنی وک منسووخ کې بلوکم د غ په زییرره وړ نو دا مخک چې کو نن به کویدلته لاوي چې یو کال پورې باید خځه په کور کې پاتې شي میړې دپه ویت وکي او بیا دغ دو سوه چلودرسم یت کې ووي چې نه د خزی و سلور مېشته لس ورځې اېدت شو دا به مېړه کور کې که کله دا غېنه بعد طلار کوي او قبل واده کوي بل مېړه ګرځي خوخه خپل ده او کمه مېړه کور کې ووسیږي کڅو کې پریګدي الته دی ووسیږي خیر دی نو چې دا یو کال خو بالکل حکم کوي نه مخکي دا نه چې مخکي یو کال اېدت د خزی او بیا یو کال نه لا کم کمکو سلور مېشته لس ورځې کړو د زی خو نه الله چې د کنده اېدت مقرره کړې ده سلور مېشته لس ورځې پوښمه نو دا څنګه الله نه دا نشي کېدل امام مکاسير وي امام قرطبي وي چې دا دا خبره ده چې توکو ہدایت منسوخ شوې ده ينه دا عمل نشته عمل نشته ور باندې نو دا خبره غلطه ده زکه غلطه ده چې یو کال خو بالکل په اسلام کې عدت و نه په خانه چې الله د عدت وخت ټاکلې هغه تلور مې ستا سورې دي کچیرته اول الله یو کال عمر ټاکلې ده عده کونه ده یدت د پاره او بیا اغه منسوخ کړي داغه پزلا 130 تلور 100 130 ورځې ټاکلې و نو بیا دا خبر صحیح کېدلې شوه خو دې دا خبر ځکه نه سي چې یو کال خو بالکل کندت الله مکرر کړي نه د مخ کې نو منسوخ بوتي شي منسوخ هغه حکم چې الله حکم کوي بیاغه منسوخ کړي پزېبل حکم راوړي نو دا اصل کې دا حکم مولانا حسیني رحمت الله له چې دا همدردی د خزی سرا داخیل خوایده دا خزیده دا پاره یو میډ پویږي چیرې زم ما خزیده ډیره و دا د دوه خزې مثال خبره اکثر دسی د دوه خزو بچی ډیری زلمیانی هغه کشر خزې هغه وکی هغه بیا په خلکو خنلږي دا, دا, دا بچی مخسر خل خنلږي په دې نورو رو نماندي دا غي سره یو قسم د ظلم خطرشته میډ دا غي د پاره د همدردی د پاره وصیتو کی چګوره دا زم ما خزه ده د سربدا تاسو مورده د څه بځلم نه کوي یو کال پور جما کور کې او دیل جوڑا او دغه بجاما جوړه ورکوي نو که وصیت بچو پوره کړو الله الله به بچو له ما کې او میړه به ما لا او که بچو وصیت پوره نکړو د پلار نو بچی به ګونانګار شي د پلار غاړه به خلاص شي د میړه خو میړه خپل غاړه هم دردي خو دل کنه خپل خو خلاص دا اوکه مستحب دی وسم د عمل ور دی دا نه دا اوکه منسوخ شولې نو والله نه اوواکسسان توفونه چمرې من کوم ستاسوونه ضرورونه ازواژ نه او پرږې خپلی ببيیانې بي وسیتلی ازواجه مه نو یددي وکې د پاار د خپلو خضو متعاانه د جاې جوړې ورکلو دد ورکو یعنیوسیتدي وکې د جامې جوړې ورکو جام جوړه کېخوراراکم دی او وګ نه یا د फायदा ورکول وسید دیو کی چې ما دې خزله به फायदा ورکوي نقصان منو ورکوي الا الحوله تر یو کال پوره غیر اخراج نه بيد وستلونه یوباسهبنه یو کال بعد یا ضرر مې ميش... یا خپل اده تیر کډ د دا... کونه کوم اده تیر مې شله سوريزي نو کدا بعد خپل خو خامنه لا پلان کرا نو به خیر دی یا بل میړې کوو بل چا واده کوو نو هم خیر دی یا یو کال پوره میډکور کې وخت روو نو خیر دی له وخت وخت وکدا غینه باید ځان سره د شریعي حکم مطابق یو عمل کوي نو بیا الله وی تاسو باندې ګنا نشترکه مخکایت کوي فاین خرجنه پس کچری قوت دا خزي د عدت نورستا یا د یو کانورستا او ته څه مطلب یي پلر کرواړوال او ورور کرواړوال او یي بل میډو کړو نو فلا جناح علیکم نو نشترکه ګنا په تاسو باندې فیما فعلنا هغه څه کی چکړ یا کوي دا ښ فییاننفس نه په باره د خپلو ځانو کې مې معروو نه د قانون د شریت نهخوا دا اوس تکې اوسه لګ وو یعنی که د عدت نه یا عدت نه یا یو کال وروسته که د ښه شر لارب باې په یلا نو بیا گناګار نه دي دغه بچی یا ورو دغه د م بچی یا وروونه یا پلار. دا به د شریعت نه خلاف عمل کوي دا به د زوی کونډي یا به د ورور کونډي یا به د پلار کونډي او د خلاف شریعت او عمل کوي یارانې مرانې یا, یا, یا, یا بازارونو خوشی په خوشی زی یا بل د بهای کارونه کوي نو بیا وګ بیا غو نه ګار دی خان د خلک ټوک چیزې مو ورانې دي کخه پر پلار زی مو دی مثال خبره یا یو د میړه بچی زی مو وران دی کده میړه ورونې زی مو وران کله مه ډ پلازه موارد دي خزې کنده ده کنه یا به خسړ کوي یا به دوه ناڅابه چوسري یا ولورونو سري یا کين شي خپل ورونو کولا شي پلا کرلا شي واغ چوک چې مشروي د کور غب غوننګار دي چې د زمون خلک اکثره بوره قنده خپري ده چې عام خزې عام لول دي خور دي خزدي مور دي هغه غیر شرعي کار کوي تور باندې پوي دي به اي پيولار من روانه ده او تور باندې پوي چرته ما دا لور خزہ مور می یا خور می دایو بهایي ولار باندې روانه ده زه غوننګاري ور دغه کې خان زه مونږ خلک دلته اکثره پری خېدسي خزہ به پری خې به چې به پری خويندې پری خې اېس کا یارانې مرانې وکي سره نو هغه کې زمواري نه په غاړه باندې چې اول نه منکي حيات رفتې راولي اوولن ورته د سي تربیه ويرکي چې به هي طرف تلاډ نه شي دا خزہ سختی ور باندې او د بهينه بندکي نو چې کله چا سره ګیر شي او تختیګ نه به مړی کوي ور باندې بیا لګییت دوخمنه لا اول که ځموري په غاړه نه چې کله کار چګلون وکړي نو بیا بلګي د ګلون کولو نه بیا کتن به شروع کوي او بیا به چې خو د خپل عزت له اول نه رم کړي وکنه اوول نه بده ته لورمانه خورمانه بده هغه کړه یا مور د مثال خبره غلط کار کوي اوول نه بده ورمنه احتیاط کړه وې لارې ته به راوستوې یو کار بده کړه ورسخه لارې ته به راوستوې مې جکلا کار وکی ګلو نه وکړینو بیا غنه با, با چیرې جنجالونو شروع شي مړي وخت نه شروع شي او زموږ عزت لاړو بیا خزمړکې او بیا سړې مړکې او په هغه ته نه جوړ شي دازي مواری اوول نه په جنجال دی پلارونو لورونو لورونو نوفیین خارج نه پس کا چرتی دا ځې فلا جوونه حالی کومه نونی شتهیګونه په تاسو باندې فیما فال نه پهغسه کې چې وکړه د ښو یان فې نه په باره د خپلو ځانو کې م معروو نه د قانون د شریت نه انګوره قانون شریت کلله د ټکېې د خواام مخه چې غیر شری کار کوي نو بیاته ځې مواه او که شریعت په مطابق کې کار کوي نو بیاته نه دغ مشرید یا ب لور مشري یا بیا پلار مشري یا بیا ور مشری یا ب نسکه بچی چیمه شدی؟ بیاغو گونانگار دی که غیر شدی کاری اوکو والله و عزیز حکیم او الله غالب ذات دی حکیم حکمت والا ذات دی دا واللسم حکمو الوسیتو لیل ازواج خداوکا مستحب دخواه دا نور چی کم احکام مقی بیان شو پده دی که دیر احکام فرض واجیب واجیب واجیب دا مقی د دا کند لکه ایدت فرض دیم دغه د کومخزه چې یو زوی شوی نیمه سره طلاق شي نو غنی مہر داغي منه په مېړه فرض چويری کې دارنګ طلاق چوکي مسله بیان شوې دا فرض واجب دي نو همداسی نور مسلې چې بیان شوې لیکن دا حکم چې دا مستحب دي یعنی کيو مېړه ونه کړو کوی کړو ثواب دي کوی ونه کړو ګناغاري نه دي خو دا هم در ده او د خیرخواهی نه غدره تقاضا ده چې وی کې دا وصیت ورونو لا بچوله ووس اته لسم قانون اخری قانون حکم المتاع طلاق شوی خص دپار الله بیا حکم راوړی دلته حکم المتاع حکم د فایدی ور کولو طلاق شوی خص یتا الله وی خص د طلاق کړه ګور طلاق حکم خطیر شو کنه دلته بیا الله یو توصيه وانت کوي چې خص طلاکه نو پس پس یو توبې طلاق کړه دښمنی ته نه جوړا و फायदा نقد د دیو سکی نقد د ويرکان او کو نور ته توفي ته حيف ته وسكي يغه ويرکا قوم د تشطور بيزته مليګه دا کوره ول للمطلقاته او د پار د طلاق شوی خزو متاونه جامه جوړا ورکول دي फायदा ورکول دي په با قانون د شریعت ماندی ودل ته معروف نو نه ته قانون د شریعت مغسته شي یعنی فائدہ په حکومت طریقہ هغه مخک د شریعت معلوم کړه یو رسوم کم کی حکومت قوانین د طلاق شوی خص د لپاره علامه مکرر کړه په سړی معنی کم حقوق الله ورواچول نو علاوه د هغه مطابق د خص د وس फायदा ويرقه لکه یو کم لاو کو چې خص نه بچي نه اخلي ته چې کوم چوي ورکړي هغه به نه اخلي ته طلاق مې ورکه او بیا ته نه سامانموالده خو به سره ظلم دي هغه خص به کې ټوک نه لري نو ځکه چې مال دولت ځان سرویسی نو څوک به د مال د وژنو سنکاو یا ځان په خپل گزاره باندې وکی او به وسیغه باغی مال باندې متنه اخلي ما دا د خزي حق ده نو کعینه اضافه او ورکوېشه اغه خپل مثال خبره تا یو کور ته لیکل دي په مہر کې اخو خزي حق دا خو بد نه اخلي چې ته طلاق ورکوې دینه اضافه اللهوی کته ورکوېشه جاما جوړا نقد سرزر سپینزر ورکوېشه ویری کلاوی احسان او سره او کا ظلم او سره یعنی ظلم تعالی به خله روانه کړي ظلم خو بیخی بند کړي ده او احسان ته نورو دراجو کې لار خلاص کړي ده پوه شئ ولل متلقاته او د پار تلاکه شوی خزي متاعونه فائدہ ور کول دي جامه جوړ ور دي بلما یغه خپل مار چې دا غي دغه ل مخ کې وی ریکنه چا ورکه په اره نه الهو که تفاده ورکه مشو ورکه س وب کوشي او سره وای که اوزله مو سرهمه کولاوي بلیل معروفې په قانون د شریت باندې قانون سر جا مخکې چې ک بایان شوغه بادااکه اوغېلاون نرم ویررکه حق کا ل متقی نه لاییکته دا کار په متکو باې په پریزګارو باندې که ځان ته پرزګاره و د حق دا کاه هلته بان ګیرې به پریخي حاجونه به کوي پې لیکن کور کې داغه حالی حق به دا کوي اټ غه د ګې پریخي منونه او 15 وخته جمع سره لیکن حق, حق به جاهل خبر جاهله دی نو دی خبر نه چې د ښې ما ته حق دی او ځان ل به متق او ړډر متقی ګاره متقیه من متقیه ځان کول غواړی دا اوکوکوپې حقوق، نه د د مور د پلار د وروو د خوندو دا مخکې چې دلته پر وون ک ډیر د وکوک بایان شو او ور سر د بچون بعضې بعض بیایان شوی بیان شو بایان شو. نو حق کا نه لل متق نه لاته دا, دا کار په متقیانوبانندې کیو شړی ځان ته پر زگاره ووي ا به دا حکوونه پهزی کوي او که متکی آسی بس ځان مسلمان و ځاندو کوي نو غاه صیره دا و کو د نه ده کوي بیا خدای ې کنه تکن نه خدای او سر ساف کتاب کوي کاذلکه اتلس قوانین د کور ستا د پاه خلاص شوخم کذالک دا کذالک دا کاف چنه چینه دا په معنا د کما ده یعنی کما یو بین الله کذالک یو بین الله د لفظ ده ها یعنی کما یو بین الله لکه څنګه چې الله دا احکام بیان کړل د اتلس په برخه کې کذالک ده رنګ یو بین الله بیانې الله لكم استاذه پر آیاته نور خپل احکام یعنی مخت الله یو صرف دا نه دي نورم ز بیانون درته لکه سور النساء کې بعض احکام نور بیان کیږي سورته مائده کې د حلال او حرام احکام بیان کیږي او سور النساء کې خو بیا د خزو د ائتمانانو او د د شی حقوق بیان کیږي د بچو و غیره د مندو د میراث قانونو په کې بیان کیږي نو علاوه صرف دانا چ د دا اتل خلاص شو بس خبر خلاص شونه الله وی دغره نور احکام ته بیانومه هغه هم پام کې نیसी او غیمنه به عمل کړي د ذا کا څنګه چې د قامې بیان که اتلس قذایکه د غرنې یو الله بیان الله لکوم ستاسو دپاره آیاې خپل احقامام نور نور سرتونو کې لا لکوم تاکون په تلا کې شته په د نور کې ښقام ششته په سرور د کې قام ششته په صورتې احذاب کې قام ش نور سرتونو کې احقام شته دی پهې مجادی لکې لعلکم تاکلون خامخاج تاسو کې عقل راشي عقل پتیش راځي دا الله په کتاب باندې دا الله ځکه دا الله په دی آیاتونو کې چی شه دي هم دا احکام بیانېږي کنه یا به د مور حق په بیان شي یا به د خدای حق بیان شي یا به د رسول حق بیان شي یا به د بل چو چا حق بیان شي وي دا چېر دایته توې او خيار بشي عقل چې کوم تاکي پروت ده هغه عقل به جواندې شي د انسان د حیوان فرق په باندې کېږي او د انسان عقل هغه ټیم کې پکارکی کله د الله کتاب تکې نه خان یاده دلت علاوی چې تاسو د خپل احکام بیانومولي تاسو اقل من شه عقل رکرشی او خيار شه انده د الله کتاب نه بغیر او خيارتیا د نمونکینه ده خان وګورئ نن سبا د الله کتاب زموږ میں کښنه سونه جهالت موږ ته مو کې رانه نه او خيار تعلیم به کړی خډیره ډاکټر به انجنیر به قودق ده کما کل نبالحق بده با خوری ظلم باکی زیاده باکی خدا کمکل شکنه نو کزالی که لکسنگ چه اللہ دا تلس اخکام بیان کرد درانگی یو بین الله و بیانی اللہ لکم ستاوز دا پار آیاتهی اخپل اخکام نور لعال لکم تاکلون خامخات تاسو که اکل راشی واللزین وعا کسان یتوفونا چمری من کم ستاسونا ویزرونا ازواجنا او پریگر اخپلی خزی وسیطلیع یتللی ازوااج همه وسیت دی وکې د پاره د خپلو ښځو مطانه د جاې جوړې ورکلو د فې ورکلو عید حولیت تر یو کاله پورې غیر اخراجنا نه ب د خرجنا پس کچی ووتې د اخځې یا د عدت نه وروسته ووتې چور میاشتله سور بعد ووتې. او یا یو قالاد ووتلی. نفلا جنع علیکم نشتری گنا په تاسو باندې فیما فعلنا باغ څخه چوکړه دی خزو فیانفسینا په بار د خپل قانون کې من معروفنا م معروفنا په مطابق د شریعت یا په مطابق د قانون د شریعت نوکه شریعت مطابق عمل ځان سره وکینو الله وی به تاسو ګناګار نه ول الله عزیز حکیم او الله غالب ذات دی او حکمت ول ذات دی ول للمطلقاته او د پاره تراکشو وخزو متاونه جامه جوړ ورکول دي فائد ورکول دي ان خپل حق و دی دا غن علاوه خیخه چاغه ورکول دي کومه باندې چویری کی باید حضرت رضی دا دا رضی حسن, حسن, حسن, رضی حسن رضی الله وانو بارک راضی خبر را یا د شو د علی رضی الله وانو مشرز ویل حسن حسین دو زمونه وکنه د حسین چو رضی الله وانو د کشر او د حسن رضی الله او مشرو نو د حسن رضی ډیر ودونه کړي خزبه تراتلیځه کې ډېر خېستو خزبه باو خزبه وته د نکاح پیغام ورکاو چې موږ سره نکاح وکا د دې لپاره ورکاو چې موږ د پیغمبر اسلام زموږ اولاد د پیغمبر اسلام په نسب کې راشي یعنی سیدان چې د پیغمبر اسلام وینې موږ کې راشي نو هغه به اکثرا یو ټایم کې به ضرور خزی وي نو اکثرا به خزي چ کوله نو بیا به طلاق وکولم ډېر به طلاق وکړي نو چ کوم خازم ته لا کوله نو هغه له بدیر ما د دولت به ورکو چ کله به تلا کوله خو په خوشاله به تلا کوله ځکه خازم په یدل چيره ا زیاته د اړیر زمون ډیر مال به ورکو خازم د تلا کوله بیا وبله خازو ته وی چې منګ ما سم نکاو که منګ د پیغمبر باغ کرا شو خاندان کرا شو منګ اولاد نو په دې وجه باغ نکاو نکول ډیرو خو بیا وړیر مال ورکو چې کله به خزه تلا کوله نو ولل او د پاره تلاق شوې خزه متاعون بالمعروف جامه جوړ ورکول دي فائدہ ورکول دي بالمعروف په قانون شریعت ماندی حقا على المتقین لایق تداکار په متقین باندې په بریزګارو باندې کذالکه د کڅنګ چې ده احکام بیان شو د غرنګي د کذالکه کې ګره غټه معنی پرته ده ښا کذالکه د چې ده اتل سحکام بیان شو د یو الله اللہ بیانی اللہ لکم ستاو دا پار آیاتی خپل آیتون نور خپل احکام نور ینی نور سورتونو که دا علکم تاکلون خام خاجتا سکی اکل راشی